Surja, Elfil, Mekase, Pesvargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmitë, më shirë plotit. Val, a nuk e dëgjuar ti se si bëri zoti ytë me njerëzit e elefantit? A nuk u aprishe atyre kurthin?